goizekoa kontaildu zen onna pasa den, helbururekin ze, antolatu zenuten astapen batean gaztetxeen arteko eztabaida. Haser uh, batean pentsatuak uh, genuen uh, gaztetxeeta gaztea asanla da uh, espirientako kideak um, batzea eta pixka bat uh, bakoitzak gure esperientzia partekatzea eta pixka bat ohi buruz main inguru bat egitea, jalo uh, batzuk... Uh, Jokatu, zan dibideaz, um, nahi genuen nahi patu um, politika eta gaztetxea. Dibideaz, uh, gaztetxe bat, uh, gaztetxer edu esperdinetan, zein ah, etara politika, eh, politikak um, barneratuak dira gaztetxean, eta zein etara duzun gaztetxea eta gaztetxe politika, beraz poli, gaztetxaren politizazioa pixka bat ahi nahi, nahi genuen. Eta askenean, um, gazte, nguruko um, gazte gutxi eto realizandute, beraz... Uh, Um, Hujunako joanak kontatu dugu bere, um, bere esperientzia ugarekin gazte asambradarekin. Eta hori gero, denek eman dugu pixka bat hausnak eta, eta bat uh, gaztetxa politikaz, da pixkat aratago, ere zugori bakarrika ipatu. Ipatu dugu ere pixkat um, betiko arazoa nola ba, jende gutxi garen eta nola erakarri gehiago, jende gehiago eta batez ere, guruan euskal mundu hortan ez dagoen jendea ere, endaiako beste gazteak nola erakartzen alditugun. Orduan pixkat urtik joan gara, ba, ziren alarez eta bai den, ba, pare bat askiberriak direna bat e, frantziatik etorria dena eta orduan pixkat ikusteko bera ba, nolatan etorri denonera. Eta guk ze egiten algein nuken, e, ba, jende gehiago erakartzeko, motivatzeko jendea eta ulertarazteko ez garela Gateanbla itxi hitxibat, lagun talde bat Euskaldunak bakarrik eta pikatzo mm -hmm. hori petsatzen naitu gara betiko kezkea delako aztian. Egun osoko egitararau bat ere prestatu duzue, eh? uznar eta eztabaidarako gune bat goizean, bazkaria, bertsolariak kontzertua ere bai eh, lelo baten pean antolatu zaurtengo gazteguna. Aldarrikapen batzuekin edo. Bazkenaldean gure aldarrikapen beti berdintsuua da nahi dugula, ezkenean eh, laburtuz hori da, nirek uste. Uh -huh. Barroita marba jende, ur gildo da bazkalera puzik eh, orainarteko orain balorazioarekin? Ba, irurogei irur bat gara ork bazkal zen, hona iztai euriak pixka bat uh, gauza komplikatu, baina nustez ongi, eh, ongi handugu jendeak esan digu ona zela, beraz, hori bedaren ongi, eta uh -huh. orainari gara kafea egiten, eta uh -huh. dira zer da. Gaskibetea bai, da, ala ere, ikusiz ba hori egon aldi oso eh? uh -huh. uh, positiboa. Gazte buruz ez eh, dizu eta errekotxetiko lain arte, eh, deus erran eh, izango duzuen edo... Endaian entzuten da kasernaren proiektua, baina momentukaz proiektu bat daba kajik eta ez uh -huh. da deus fin katuaz. Oren goz da bakarrik urtean behin edo bia listera izateko, ez guk nahi dugunean zerbait antolatzeko, bori beste zerbait ditzateke. Zena gazte zaudete gaur egun, eh, gazte asamblea denen daian. Hmm. Ama bost bat, jango nuke uh, aktibo uh, ala ere egiten ditugun uh, ekitali guztietan eta um, egiten ditugunean uh, olako eguna handiagoak, edo hiri besta, edo euskal besta, ama bost baino gehiago elkartzen gara, eta tatsandet, txandetan uh, zen bat. Ogei pasa, bai egoten gara eguna, e, eguna ezperdinetan lan egiten. Eta eh, gazte asamladaren burua edo eh, izaten da Eta azkenean, berez da... Beraz, euskara bakarrik egun eguna da ba beti esaten duguna, endaia biziarazi, arazi, arazi. edo zein arlo izan da, baina ez dugu antzi nai euskal herrian garela, beraz, hasian e, iritziez berrinak izan da ere, hori ba, euskarak bere lekua izatea eta denek ulertzea edo zein frantses eiztun etorri daiteke eta ber iritziaman eta ongi etorria da eta hori nahi dugu Baina ulertu beharko dugu gure euskaldunak garela eta elkarbiziko gara... Guk nahi dugu elkarbizitza hori ez du gehiagia egiten zenta orain arte gehiagienako euskaldunak gara. Baina bai ba, ez gara bat ere itxiak adibidea ez dugu duzak bat gure gazte asan badan eta eta oso ongi pasatzen da eta just toki hori nahi dugu, nahi dugu nahi dugu toki bat gazte entzat nahi dugu ekintzak uh, egin baina jantxe <coughs> Japonia uh, Japoniak edo edo noak ezakit denak ongi eto gara denak ba, guzer baita ekartzeko hori. Uh Hugua hasa hamalada nahi dugun gaztetxe gaztetxe ohi